Alok guk antolatzen dugu zazpietan, atxaldeko zazpietan uh, elgahetaratze bat uh, pausuko biribilgunean, eta um, eguerdean ere lab uh, sokoak antolatuko du beste elgahetaratze bat uh, sokoako biribilgunean. Eta uh, orduan gero bai uh, afariak antzu ostatuan uh, maialen lujan eta mailan etxoperen uh, ertsolariekina, Uste Hiurogei uh, bat leku uh, ejesertu er, zen um, afaria um, prestatua prestatu izanen da eta hirogagei pertsonentzat pentsatu zen eta gutu dut behogei bat pertsononaia puntatua dela orduan uh, jende interesatua bada deitu behar da kantxura izena baiteko eta. Orra.